بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل محبة محمد صلى الله عليه وسلم من الإيمان وجعل سنته طريقا لدخول الجنان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أمر بمحبة النبي الأدنان وأشهد أن محمد عبده ورسوله خير من صلى وصام صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد قوم السلمين dan muslimat Rahimani wa rahimakumullah Puji syukur kita ucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala ni'mat dan karunia Yang Allah limpahkan kepada kita Ni'mat yang begitu banyak Yang jika kita hitung satu persatu Tidak akan mungkin kita bisa menghitungnya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 Ustadz Zezen yang telah memberikan kepada saya kesempatan untuk bisa hadir bertemu muka dengan antum di sini, kalaulah tidak karena karunia Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian disebabkan ughwa imaniyah, kemudian dari perantara kawan-kawan di panitia. Dan terutama Ustadzuna Zezain Mungkin saya tidak Bisa menyempatkan diri Untuk bisa hadir di hadapan antum semua Ini adalah bagian dari nikmat Allah subhanahu wa ta'ala Yang Allah berikan Kepada saya Dan kepada kita semua Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Mencurahkan Rahmatnya kepada kita Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam bersabda majtama qaumun fi baytin min buyuti llah yatluna kitaballahi wa yatadarasunaha bainahum illa nazalat alaihimu sakenah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarallahu wa dzakarahumullahu fiman indah ini adalah keutamaan yang akan didapatkan oleh orang yang hadir dalam majlis ilmu di masjid. Walaupun media yang ada sekarang, <tell> televisi, radio, buku-buku, CD-CD, kita bisa menambah ilmu. Akan tetapi kehadiran kita di hadir hadir di majelis ilmu di masjid akan mendapatkan empat keutamaan. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita sebutkan tadi, yaitu yang pertama nazalat alaihimus sakinah. Ketenangan akan turun kepada mereka. Wa haffat wa ghashiyat humur rahmah. Rahmat pun menaungi mereka. Wa humul malaikah Malaikat pun melindungi mereka. Atau mengembangkan sayapnya. وَذَكَ رَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ Dan Allah akan menyebutkan mereka yang hadir di majlis. Kepada malaikat yang ada di sisinya. Empat keutamaan. Hal ini tidak akan didapatkan oleh orang-orang yang tidak hadir di majlis ilmu. Dan ini adalah keutamaan menghadiri di majlis ilmu. Di dalam majlis ilmu tentu adalah kita mempersiapkan catatan pena dan buku karena ulama mengatakan Al-ilmu sayidun wa kitabatuhu qayyiduh qayid siyudaka bihabalil wathika wa minal hamaqati antasida ghazalatan Wa tatrukaha Bainal khala'iq taliqah Ilmu itu adalah Buruan Tulisannya adalah Pengikatnya Orang yang pergi ke hutan Berburu Dia meninggalkan seluruh aktivitas di rumahnya Sebagaimana juga Hadirin dan hadirat hadir di majlis ilmi Meninggalkan segala Aktivitasnya di rumahnya karena dia ingin memburu ilmu sebagaimana orang pemburu memburu rusa wa kitabatu qayyidu penulisannya itu adalah pengikatnya qayyid syudaka bihabalil wathiqa maka ikatlah buruanmu itu dengan tali yang kuat maka dengan tulisan yang baik yang teratur jangan kita menulis Nanti pulang-pulang kita tidak bisa membacanya. Wa minal hamaqati antasida ghazalatan merupakan satu hal yang pandir. Yang bodoh. Perbuatan yang bodoh. Engkau menangkap ghazalatan. Yani rusak. Watatruqaha bainal khala'iq taliqah. Setelah itu kita biarkan dia lepas di tengah-tengah manusia. Boleh jadi kita hadir majlis ilmu. Masya Allah. Kita ngangguk-ngangguk. Paham sekali. Tetapi setelah keluar dari pintu masjid. Sudah lupa. Tapi kalau kita catat. Apa yang bisa kita catat. Maka itu akan bisa kita bawa sampai di rumah. Bisa kita ulangi. Dan anak kita juga. Atau yang lain yang tidak hadir. Bisa mengambil faedah. Kau muslimin dan muslimat. Yang melihatkan Allah subhanahu wa taala Tema. Kajian kita pada malam ini cintaku kepada sang Nabi. Ada enggak diantara kita yang tidak cinta dengan Nabi? Eh? Kenapa kita dituduh oleh orang orang yang ngaji sunnah ni kok enggak cinta dengan Nabi ya? Ya, ada yang nuduh begitu. Tapi. Cinta kepada Nabi adalah merupakan wajib. Setiap Muslim wajib mencintai Nabi. Karena mencintai Nabi bagian dari rukun iman. Mencintai Nabi merupakan salah satu ibadah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi saw mengatakan bahawa tidak sempurna keimanan seseorang sampai Nabi lebih dicintai oleh orang itu. Rasulullah saw bersabda. Dalam hadis riwayat Al-Kullakhi Bukhari wal ladzi nafsi bi yadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna uhabba ilayhi min nafsihi wa malihi wa Al-Bukhari wa al Dimizat yang jiwaku berada di tangannya kata Nabi Tidaklah beriman salah seorang di antaramu sampai aku lebih dicintai daripada dirinya, daripada hartanya, daripada anaknya, dan daripada manusia sekalian sampai bagi orang yang bekerja lebih dia cintai daripada menghormati atasannya. Terkadang ketika kita di kantor. Atasan lebih kita hormati daripada nabi kadang-kadang. Ada yang diperintahkan nabi. Ya boleh jadi kita menyikapi longgar. Ketika berhadapan dengan atasan. Wannasi ajma'in. Mencintai Nabi. Lebih tinggi dan lebih didaulukan ketimbang mencintai manusia lainnya. <coughs> Dalam hadis yang sahih juga keluarkan Imam Bukhari, bahawa Umar bin Khattab radhiyallahu taalaan dia mengatakan, Ya Rasulullah, Wallahi la anta habu illya min kulli syain illa min nafsi, Ya Rasulullah. Demi Allah sungguh engkau lebih aku cintai daripada segala sesuatu kecuali dari diriku. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La ya Umar, hatta akuna Ahabba ilayka min nafsik." Tidak wahai Umar, sampai aku lebih engkau cintai melebihi dari dirimu. Lalu Umar mengatakan, Ya Rasulullah, Wallahi, La anta habba ilayya min kulli shayin, hatta min nafsi. Ya Rasulullah, Sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu sampai melebihi dari diriku. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, Al-ana ya Umar. Sekarang baru ya Umar. Maka kecintaan kepada nabi bukalah suatu kecintaan biasa kecintaan kepada nabi bukalah perintah-perintah biasa dan dia bukalah perintah mukhayyar perintah yang boleh dipilih mau dicintai atau tidak dicintai akan tetapi mencintai nabi merupakan kelaziman keharusan Seorang yang mengatakan dia seorang Muslim, dia harus mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dia adalah bagian dari intisari keimanan. Intisari dari keimanan. Sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, tiga perkara. Siapa yang ada pada dirinya tiga perkara itu. Maka dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama. Ayakunallahu. Warasuluhu. Ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama adalah. Adalah Allah. Dan Rasulnya. Lebih dia cintai daripada yang lain. Maka ini adalah samimul iman. Intisari dari keimanan bahwa kita harus mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kau Muslimin dan Muslimat yang mulia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita wajib mencintai Nabi? Dan kenapa kita mencintai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa yang mendorong kita untuk mencintainya? Ada beberapa hal yang bisa mendorong kita untuk mencintai nabi. Yang pertama, mencintai nabi berarti sama dengan mencintai yang diinginkan oleh Allah dalam kecintaannya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai nabi. Maka kita mencintai nabi. Berarti kita sama mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah adalah khalil kekasih. Allah Subhanahu wa taala memujinya. Yang mana, nak, yang mana Allah tidak pernah memuji, Melabih dari memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka merupakan kelaziman bagi seorang Muslim untuk mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mencintai apa yang dicintai oleh Allah itu merupakan bentuk kesempurnaan kecintaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat cinta kepada sesuatu, dia mencintai apa yang dicintai oleh orang itu. Yang kedua, kenapa kita mencintai Nabi? Karena itu adalah tuntutan dari keimanan. Sebagaimana Nabi S.A.W menerangkan bahawa tuntutan keimanan adalah mencintai Rasulullah S.A.W. Dalam hadis yang telah kita sebutkan tadi. La yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min nafsihi wa malihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Tidaklah sempurna keimanan seseorang. Sampai aku, kata Nabi SAW, lebih dicintai daripada dirinya, hartanya. Dari anaknya, dari manusia, segalanya. Maka, tuntutan dari keimanan itu adalah mencintai Rasulullah SAW. Yang ketiga. Kita mencintai Nabi SAW adalah keistimewaan-keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling suci. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling agung dari segala sesuatu. Maka karena Rasulullah SAW adalah yang paling dari segala manusia. Maka itulah yang menyebabkan manusia Rasulullah SAW lebih dicintai oleh manusia. Kelebihan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya seorang Muslim saja mengakui tapi lawan-lawan pun orang kafir pun mengakui bagaimana keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tidak? Allah Subhanahu wa taala telah mensertifikasikan, telah menyebutkan wa innaka ala azim. Sesungguhnya engkau sungguh di atas akhlak yang mulia. Maka manusia siapapun orangnya, apabila dia berfikir dengan pikiran yang jernih, maka dia pasti akan mengakui bahawa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki akhlak yang mulia. Malam pernah saya membaca satu poster di mahkamah kontinu ke mahkamah. Eh, di uh, di Amerika dia mengatakan Mahkamah Amerika memberikan penghargaan setinggi tingginya kepada Nabi Muhammad sebagai sumber undang perundang-undangan dunia yang agung ini adalah pengakuan bagi orang-orang kafir bahwasanya Nabi shallallahu alaihi wasallam adalah memiliki kelebihan. Dia adalah manusia yang paling agung, paling mulia, ya. Paling uh, suci dan paling tinggi akhlaknya. Maka dengan kelebihan itulah kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah dalam kehidupan kita sehari-hari ketika kita Mengetahui ada orang-orang yang memiliki kelebihan, akhlaknya baik. Hati kita cenderung kepadanya. Kita pun mencintainya. Apalagi Rasulullah SAW. Yang keempat. Kenapa kita mencintai Nabi SAW? Karena kecintaan Nabi yang bersangatan terhadap umatnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat menyayangi umatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai umatnya. Kasih sayangnya tertumpah kepada umatnya. Sebagaimana yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum" Harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim Sungguh datang sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari dirimu Bagaimana Azizun 'alaihi ma'anittum Sangat merisaukannya apa yang memberatkan kalian Maka kalau kita lihat dalam hadis Nabi Laulah an ashuq ala ummati, la amartuhum kida wa kada wa kada di antaranya. Laulah an ashuq ala ummati, la amartum bisiwa ke indakul wudu. Kalaulah tidak memberatkan umatku, sungguh aku perintahkan mereka untuk bersiwak. yang ini menggosok gigi setiap kali berwudu. Tapi itu khawatirnya Nabi memberatkan umatnya. Azizun alaihi maanitum. Harisun alaikum Beliau sangat memiliki antusias yang tinggi bagaimana umatnya ini semuanya masuk ke dalam surga memberikan yang terbaik Kull ummati yadkhul jannata illa man kata Nabi sallallahu Setiap umatku masuk surga kecuali orang yang enggan Bil mu'minina raufur rahim Dengan orang mukmin Nabi SAW berkasih sayang. Maka kita lihat, karena Nabi sama mencintai umatnya, maka umatnya harus membalas cinta Nabi SAW. Yang kelima adalah, Nabi SAW telah memberikan segala daya dan upaya di dalam mendakwahi agama ini di dalam mengajak umatnya dia berikan apa yang ada pada dia untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya cahaya Allah Subhanahu wa taala cahaya tauhid mengeluarkan mereka dari kezaliman syirik kepada cahaya tauhid. Kepada muslimin dan muslimat yang milik Allah Subhanahu wa taala. Hal ini akan kita rasakan apabila kita membaca sirah nabawiyah. Maka membaca sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah suatu yang bisa menambah rasa cinta kita kepada Nabi. Akan bisa menambah Keimanan kita akan merasakan atau menambah rasa uh, bangganya kita dengan agama Islam. Ketika sebagian kaum muslimin tidak pernah membaca sejarah Nabi. Bagaimana beliau berjuang untuk menegakkan agama ini. Maka dia akan merasa tipis keimanannya dalam Islam kemuliaan dan kebanggaannya sebagai seorang muslim pun akan menjadi tipis. Maka oleh karena itu perlu bagi kita untuk membaca sirah nabawiyah. Dari lima hal ini mendorong kita untuk mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa bukti cinta kita kepada Rasulullah? Ada orang yang mengatakan bukti cintanya adalah dengan menyelenggarakan acara-acara tertentu. Ada orang yang mengatakan bukti cintanya adalah dengan melaksanakan zikir-zikir tertentu. Nah, kita lihat pembuktian cinta ini adalah hakikat dari satu dakwaan. Boleh jadi semua orang mengaku berhasnya dia mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa buktinya? Kalau seandainya cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus kita buktikan dengan kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum Allah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan oleh Muhammad, jika kalian betul-betul mencintai Allah, fathabiooni ikuti aku. Yang ini mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ini bukti cinta seseorang kepada Allah adalah mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ulama mengatakan, ulama tafsir mengatakan bahawa ayat ini adalah ayat imtihan. ayat pengujian, pembuktian, pengakuan seseorang. Ketika seorang pergi ke pasar lalu dia lihat ada bungkusan gula lalu dikatakan ini berapa beratnya dia katakan oleh pedagang dikatakan ini sekilo ya bagaimana pembuktiannya benarkah perkataannya sekilo atau tidak harus kita timbang begitu juga dengan kecintaan kita kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau kita mengaku Bahasanya kita betul-betul mencintai Rasulullah perlu ada pembuktian. Perlu ada tanda-tanda benarkah cinta kita ini kepada Rasul atau tidak. Di antara tanda-tanda atau pembuktian cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang pertama taqdimun nabi sallallahu alaihi wasallam ala kulli ahad. Mendahulukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas segala-galanya sebagaimana dalam hadis Nabi yang telah kita sebutkan tadi. Dan diantaranya antaranya ada firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadailahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samii'un 'aliim." Ini dalam surat Al-Hujurat ayat yang pertama. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahulukan, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya Ibnu Abbas dia mengatakan makna dari mendahului Allah dan Rasulnya adalah al-qaulu yukali ful kita diwasunah berkata dengan perkataan yang melihi Al-Quran dan Sunnah berarti itu telah mendahului Allah dan Rasulnya. فيرمان الله سبحانه وتعالى في سوره التوبة الله سبحانه وتعالى فيرمان قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال واموال نقترف تموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم أحب إليكم من الله ورسوله وجاهدوا في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الظالمين والله لا يهدي القوم الفاسقين الله mengatakan katakan wahai Muhammad jika seandainya bapak-bapakmu anak-anakmu saudara-saudaramu wa azwajukum dan istri-istrimu dan Uh, karib kerabatmu dan harta yang, yang kamu kumpulkan, pedagang yang kalian takutkan akan kerugiannya dan rumah yang kalian redai untuk ditempati lebih kalian cintai ketimbang daripada Allah dan Rasulnya dan jihad jalan Allah maka tunggulah datangnya perintah Allah subhanahu wa taala Mari kita lihat kita rasakan Bagaimana kita dengan cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sudahkah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita dahulukan daripada segalanya? Sudahkah Nabi sallallahu alaihi wasallam kita lebih kita cintai ketimbang dari yang lain? Yang kedua, adalah beradab bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita beradab dengan Rasulullah sementara Rasulullah sudah meninggal dunia? Kalau pada zaman Rasulullah boleh jadi kita mengatakan kita bisa beradab dengan beliau. Tapi kalau sekarang beliau sudah meninggal dunia, tidak ada lagi di hadapan kita. Beradab dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terwujud dengan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bersalawat dan bersalam kepadanya. Allah Subhanahu Wa Taala firman, Inna Allahu Malaike Tawassulun Alaihi Nabi. Ya ayualladzina amanu salatu alaihi wasallimu taslima. Bapa ibu yang bela kita Allah Subhanahu wa Taala berat tak kita bersalawat kepada Nabi kita? Ha? Berat atau tidak? Nabi saw mengatakan al bakhil man dukirtu indahu falimussalli alaiya. Orang yang bakhil, orang yang pelit. Adalah orang yang apabila aku disebut, tapi dia tidak bersalawat kepadaku. Jangan berat, walaupun tidak perlu kita bersalawat, kita angkat suara, kita beramai-ramai, sebagaimana sebagian orang melakukan demikian. Tapi jangan biarkan bibir kita diam, tapi lafazkan. Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kita mendengar nama Nabi. Sallallahu alaihi Wasallam sallam. Hendaklah kita bersalat kepadanya. Apakah Nabi membutuhkan salawat kita? Tidak. Kita yang membutuhkan salawat. Kepada Nabi. Nabi sallallahu alaihi Wasallam mengatakan. Man sallallahu alaihi wa Sallallahu alaihi biha asyarah. Siapa yang bersalat kepadaku. Satu kali. Maka Allah akan bersalawat kepadanya sepuluh kali. Kalau seandainya di satu toko atau supermarket beli satu dapat tiga. Maka orang semuanya berduyun-duyun ke sana. Dia beli satu dapat tiga. Kalau yang ini ucapkan satu dapat sepuluh. Tapi itu pun terkadang berat bagi kita. Ulama-ulama hadis dahulu ketika mereka melaksanakan majlis imlak. Yang majis untuk mendiktekan hadis ketika dikatakan misalkan qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka tetap mengucapkan sallallahu alaihi wasallam tapi tulisannya agak di sedikit ya nanti setelah selesai imlak baru mereka tulis sallallahu alaihi wasallam namun dalam ungkapan mereka tidak pernah lupa ya sekali kita bersalawat Allah bersalawat kepada kita sepuluh kali. Salawat Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah as-sana'u alaihi, memujinya. Adapun salawat Allah kepada kita adalah maghfirah. pengampunan. Ya, maka oleh karena itu sering kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Karena Allah akan bersalawat kepada kita mana salawat Allah adalah pengampunan. Yang kedua, beradab ketika menyebut namanya. Yaitu tidak hanya menyebutkan namanya saja Muhammad. Sebagaimana ya, penyebutan sesama manusia lain akan tetapi hendaklah diiringin dengan nubuah kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau dengan kerasulan. Rasulullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah beradab di dalam masjidnya. Beradab di dalam masjidnya. Ketika kita berada di, di dekat kuburannya, kita tetap juga harus melembutkan suara kita. Sebagaimana yang terjadi pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala'an ada dua orang ketika dia berziarah ke kemuran Nabi. Suaranya tinggi. Lalu Nabi eh, Umar bin Khattab memanggil dua orang itu. Ya? Tahunya adalah dia orang pendatang. Kata Umar bin Khattab r.a. Kalau seandainya aku tahu anda adalah orang penduduk kota Madinah ini. La uja'atuk. Sungguh aku telah akan memukulmu. Dan ini adalah cara beradab dengan adab kepada Rasulullah s.a.w. Yang berikutnya adab bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah memuliakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beradab ketika mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mempelajarinya Imam Malik apabila dia ada muridnya yang datang untuk meminta hadis maka dia mandi dulu. Kemudian dia berpakaian dengan baik. Kemudian dia ber berwangi-wangian. Ya. Kemudian pokoknya dia bersiwak. Lalu dia baru membacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bagian dari beradab bersama Rasulullah sallallahu ya? alaihi wasallam. Imam Malik adalah ulama yang betul-betul memberikan penghormatan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini baru dalam hal membacanya, mendengarnya. Beliau tidak mau membacakan hadis itu dalam kondisi tidak dalam kondisi yang terbaik. Sa'id bin Musayyib ketika dia sakit Uh, ada orang yang mem, mau mem, meminta hadis kepada beliau, beliau tid, beliau duduk, minta didudukkan sehingga beliau bisa menyampaikan hadis dengan baik. <coughs> yang ketiga, kaum muslimin dan muslimat yang mulia kepada Allah Subhanahu Wataala. Kita lanjutkan. Ia <coughs> ya, kita lanjutkan kaum muslimin dan muslimat yang mulia kepada Allah Subhanahu Wataala. Jadi Bukti-bukti kecintaan kita yang pertama mendahulukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah beradab dengan beliau. Yang ketiga adalah membenarkan setiap apa yang beliau beritakan. Baik berita yang telah berlalu atau berita yang akan datang. Membenarkan apa yang diberitakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan dari pokok-pokok keimanan. Dari hal ini juga. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala'an. diberi gelar dengan Siddiq. Karena dia membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam logika kita atau tidak masuk? Tapi kalau seandainya hadis itu sudah sahih, Penilaian ulama hadis, Bahwa hadis ini sudah sahih, Maka kita wajib membenarkannya. Bersis seperti apa yang terjadi, Pada zaman Abu Bakar Siddiq, Pada zaman kejadian Isra' dan Mi'raj. Orang-orang kufar, Mengingkari keberangkatan Nabi SAW, akan tetapi Abu Bakar Siddiq tidak. Dia membenarkan. Dia katakan Nam ini lah usadiku fimahua abu alminzalik. Aku sungguh telah membenarkan dia. Apa yang lebih lebih jauh dari itu? Usadiku berkhairi samai. Aku membenarkan berita yang datang dari langit. Lihat bagaimana Abu Bakar Siddiq. Dan hendaklah seorang mukmin setiap seorang muslim dia harus membenarkan apa yang telah diucapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mentaatinya. Dan memegang petunjuk-petunjuknya. Ini adalah tanda dari tanda-tanda kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketaatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan contoh yang hai contoh yang hidup, realita yang jelas, bukti yang tidak bisa diingkari. Bukti terhadap kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setiap orang yang mentaati, yang menjadikan petunjuk Nabi sebagai petunjuknya, sunnah Nabi yang dia lakukan setiap hari, ini adalah bukti bahasannya dia adalah orang yang betul-betul mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah Sungguh telah ada bagimu pada diri Rasulullah suri teladan yang baik. Maka kita contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sisi kehidupannya. Nah yang paling baik sebagai kita contoh orang betul-betul mencontoh Rasulullah adalah para sahabat. Bagaimana mereka yang selalu menemani Rasulullah dan mereka telah mengikuti cara hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang mumin yang mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia wajib mentaklid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakunal Tidak ada bagi seorang mu'min laki-laki, tidak juga mu'min perempuan, apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan satu keputusan, mereka memiliki keputusan lain, pilihan lain dalam urusan mereka. Wahai Rasulullah, fakada dzalal dzalalam bagida. Siapa yang membangkang kepada Allah dan Rasulnya? Sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Bukti kecintaan kita kepada Nabi adalah mengikuti Nabi, mentaati Nabi, menjalankan apa yang diperintahkan Nabi, meninggalkan apa yang dilarangnya. Termasuk juga dalam kecintaan kepada nabi adalah mengibadati Allah sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukti kecintaan nabi atau mencintai nabi adalah membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan tanda cinta kita kepada Rasulullah, tanda kita mengagungkannya. Hal ini telah dibuktikan oleh, oleh para sahabat. Bagaimana para sahabat ansar yang mereka berbayat untuk membela Rasulullah dan membela agama ini, itu bukti cinta mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Rasulullah s.a.w menjadikan cinta kepada ansar tanda keimanan. Dan membenci ansar tanda kemunafikan. Kenapa? Karena para ansar mereka telah membela Rasulullah s.a.w. Membela Rasulullah s.a.w juga membela keluarga-keluarganya, istri-istrinya. Kalau ada orang yang mencaci maki istri Rasulullah, itu bukan menandakan dia cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebenarnya dia adalah membenci Rasulullah. Namun karena dia membenci secara langsung kepada Rasulullah tidak mampu maka dia membenci orang-orang sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia kafirkan Abu Bakar dia adalah mertuanya Rasulullah dia kafirkan Umar dia adalah mertua Rasulullah dia kafirkan Utsman dia adalah menantu Rasulullah dua anak Rasulullah yang dinikahkan oleh Rasulullah kepada Utsman kalau seandainya ada yang ketiga, maka Rasulullah akan menikahkannya lagi. Aisyah adalah istri yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mengkafirkan atau membenci istri Rasulullah berarti sebenarnya dia telah membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Kalau seandainya ada teman kita, dia mengatakan dia sangat senang dengan kita, dia cinta dengan kita, tetapi istri kita diejek diajek ya Mertua kita diperolok-oloknya. Menantu kita diremehkannya. Berarti dia telah meremehkan kita sendiri. Akan tetapi ketika dia ingin me, uh, membenci Rasulullah langsung. Dia tidak mampu. Karena semua orang akan mengingkari. Dia adalah bukan orang dari Islam. Karena tidak ada seorang Muslim pun. Kecuali dia harus mencintai Rasulullah, dan bukti cinta Rasulullah atau mencintai Rasulullah adalah membela Rasulullah, mencintai orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga termasuk membela agamanya, juga termasuk membela sunnahnya, menjaga sunnahnya, menghafal sunnahnya. Melindungi Sunnahnya, ini adalah bagian dari mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk membela Rasulullah adalah menyebarkan Sunnahnya, Mendakwahkan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kau Muslimin dan Muslimat yang belakar Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari empat poin atau lima poin yang kita sebutkan tadi dan masih lagi banyak tanda-tanda dari atau bukti kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namun itu adalah buktinya bagaimana para sahabat bagaimana para sahabat dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para sahabat ada manusia yang terbaik yang telah mencontohkan kepada kita bagaimana mereka mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka betul-betul mengikuti perkataan Rasulullah. Mereka betul-betul mencintai Rasulullah melebihi dari harta, dari diri mereka, harta mereka, anak mereka. Kita lihat bagaimana di antara para sahabat yang menjadi perisai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika begitu banyak Anak-anak panah menuju tubuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di waktu perang Uhud. Maka para sahabat berdiri di hadapan Rasulullah. Semua anak panah itu menancap kepada tubuh sahabat yang di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa? Untuk mencintai Rasulullah. Mereka berkorban demi membuktikan cinta mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ali bin Abi Talib. Orang mencintai Rasulullah, dia siap tidur di atas ranjang Rasulullah sebagai pengganti beliau, ya, siap untuk mengorbankan jiwanya asalkan Rasulullah S.W.T tidak dibunuh. Dan ini perlu juga kita membaca kaum Muslimin dan Muslimat yang belakang Allah Subhanahu Wa Taala sejarah para Sahabat kisah-kisah sahabat potret dari kehidupan sahabat ketika kita membaca akan menambah rasa keimanan kita akan kita melihat bagaimana para sahabat dahulu menjalankan ajaran ini sehingga betul-betul kita bisa melaksanakan sunah Rasulullah dengan sebaik-baiknya dan terakhir apa buah yang akan kita raih? Jika kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buah yang akan kita raih adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik. Dia mengatakan, "Anna Arabiyan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mata as-sa'ah?" Seorang Arab pedalaman datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada beliau, kapan datangnya hari kiamat? kala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah menjawab kepadanya, ma'adatta laha? Apa yang telah engkau persiapkan untuk hari kiamat itu? kala "Hubbullah wa rasulih." Orang tadi mengatakan yang aku persiapkan adalah cinta Allah dan cinta Rasulnya. Kita sudah tahu tanda-tanda cinta tadi bukan hanya omongan saja, bukan hanya dalam di mulut saja. Kita mengatakan cinta kepada Rasulullah, tapi kehidupan kita sehari-hari tidak menunjukkan kita cinta kepada Rasulullah. Kita mengatakan cinta kepada Rasulullah. Tapi sunnah Rasulullah kita lawan. Kita mengatakan cinta kepada Rasulullah, tapi kita membenci orang yang menjalankan sunnah Rasulullah. Kita mengatakan cinta kepada Rasulullah, kita memusuhi wanita yang berjimbab besar, membenci laki-laki yang berjenggot, membenci laki-laki yang penyalana cingkrang. Berarti ini tidak tidak selaras antara Omongan kita dengan pembuktian, karena tadi kita sudah sebutkan, kalau kita betul-betul cinta kepada Rasulullah, di antara tanda-tandanya kita juga mencintai orang-orang mencintai Rasulullah, mencintai orang-orang mencintai sunnah Rasulullah, mencintai orang-orang menjalankan sunnah Rasulullah, walaupun kita mungkin belum mampu untuk melakukannya. Di dalam mukaddimah kitab syarah. Uh, Akidah Tuhawiyah uh, Ibn Iz dia mengatakan Masih mending Orang yang mengatakan kepada uh, Sunnah Saya tahu ini adalah sunnah Rasulullah Tapi saya belum mampu untuk melakukannya Ini lebih baik Ketimbang dari orang yang mengatakan Ketika sunnah Rasulullah tidak sesuai dengan seleranya Dia katakan ini bukan sunnah Rasulullah Coba apa yang dipersiapkan oleh orang Arab tadi? Dia dia persiapkan adalah Hubullah wa Rasulih. Cinta Allah, bukti cinta Allah adalah mengikuti Rasulullah. Ya, Bukti cinta kepada Rasulullah adalah membela sunnah Rasulullah. Sebagaimana yang telah disebutkan tadi. Kala, lalu Rasulullah SAW menanggapinya, Anta wa man ahbabta anta ma'a man ahbabta engkau bersama orang yang engkau cintai Kala anas lalu anas mengatakan fa ma raitu fa muslimina farihu ba'da al-islam bi shay ma farihu bihi fa nahnu nuhibbu rasul allah rasul allah sallallahu alaihi wasallam wa la nastaṭī'u an na'mala ka'amalihi Faidakunna ma'hu fahs buna. Anas Malik dia mengatakan tidak ada aku melihat kaum muslimin gembira setelah Islam dengan sesuatu setelah Islam melebihi dari apa yang disampaikannya ini yaitu engkau bersama orang yang engkau cintai. Ketika kita kaum muslimin Mencintai Rasulullah. Betul-betul mencintai Rasulullah. Maka kita insyaAllah akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa Di mana Rasulullah? Di surga. Maka orang-orang yang mencintai Rasulullah. Dia akan berada dalam surga. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa mengatakan. Anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama orang yang engkau cintai. Kau muslimin. Dan Muslimat yang mulia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka marilah kita betul-betul mewujudkan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya sebatas omongan, akan tetapi betul-betul dengan wujud nyata mengikuti Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mencintainya melebihi dari cinta kita kepada diri kita sendiri, harta dan anak-anak kita sehingga kita bisa berkumpul dengan beliau di surga nantinya. Wallahu Wallahualam. Mudah-mudahan bermanfaat usalallahu Muhammad wa alihi washabbi ajmain. Barkalahu fikum wa jazakumullahu khairan atas materi yang sudah disampaikan di kesempatan ini dengan topik tentang cintaku kepada Sang Nabi dan untuk selanjutnya kita masih memiliki waktu berapa menit ke depan untuk bertanya jawab dengan narasumber kita bagi hadirin sekalian bisa langsung menuliskan pertanyaan Anda di selai kertas dan bagi pendengar yang menyimak melalui 94.3 FM ataupun di www.radiomuas.com Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat di 08525550943 08525550943 Dan untuk pertanyaan pertama Ustaz kita ambil dari Hadirin yang berada di masjid ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Ustadz Istilah-istilah yang dikembangkan dalam menuntut ilmu syari Dalam berdakwah seperti tarbiyah, halako dan sebagainya Apakah metode seperti ini Sama kedudukannya dengan Duduk di majelis ilmu seperti malam ini Apakah Juga mendapatkan Empat keutamaan yang telah disebutkan tadi uh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Uh, dalam hadis disebutkan di sini majtama qaumun fi baitin min buyutillah ini syaratnya tidaklah berkumpul satu kaum di rumah dari rumah-rumah Allah ya, ini di masjid apakah halaqah itu di masjid ya belajar itu di masjid insyaallah dapat tapi kalau seandainya di luar dari masjid wallahu alam Ya, yeah. wallahu amin. Ala. Barakalahu fikum. Kemudian pertanyaan berikutnya dari pendengar kita di Radio Muas dari 08218966 sekian sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Ustaz, anak pernah mendengar bahawa tradisi sungkeman yang dilakukan orang tua sambil bersujud mencium kedua kaki ibu merupakan kebidahan. Ana pernah membahas hal itu pada saudara ana, tapi saudara ana malah kesal karena ana bilang itu tidak sesuai dengan sunnah rasul. Mereka mengatakan kalau Islam itu selalu mempermudah umatnya, jangan selalu dikaitkan dengan sunnah. Ana yang ilmunya masih dangkal akhirnya memilih diam demi menghindari perdebatan. Mohon penjelasannya, set. Ya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia mengatakan. Lau kuntu amran ahadan ayasjuda li ahadin. La amartul mar'ata antas juda li zawjiha. Hadis ini, asbabul wurudnya, Buasanya Mu'ad, Dia pernah pergi ke Syam. Dia melihat orang-orang, Nasara, Sujud kepada uskup-uskupnya, Kepada pendeta-pendetanya. Lalu dia katakan, kalau begini yang mereka lakukan, Nabi lebih awla. Nabi tentu lebih baik. Saya saya sujud kepadanya. Ketika dia sampai kepada Madi, di Madinah, dia sujud kepada Rasulullah. Lalu diingkari Rasulullah. Ya. Lalu dia ceritakan apa yang dia lihat. Lantas Nabi mengatakan, kalau seandainya aku memerintahkan seseorang manusia Seseorang sujud kepada orang lain. Yang seorang manusia kepada manusia lain. Telah aku perintahkan wanita untuk sujud kepada suaminya. Tapi itu tidak diperintahkan. Tidak disebut oleh Nabi. Telah aku perintahkan anak sujud kepada orang tuanya. Tidak ada Nabi mengatakan demikian. Kenapa wanita kalau, kalau seandainya diperintahkan. Kenapa wanita diperintahkan tersujud kepada suaminya? Dalam riwayat Abu Dawud dikatakan. Li alaiha, Karena besarnya hak suami yang harus ditunaikan oleh istri. Nah. Sujud atau sungkam kepada orang tua dengan sujud kepada kakinya itu tidak boleh. Di antara yang ditafsirkan oleh ulama'ah wa innal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada di antara penafsiran ulama Bahasanya al masajid Masajid ini adalah masjid-masjid milik Allah ada lagi katakan anggota tubuh sujud kita sujud di atas tujuh anggota maka dari adis, ayat ini tidak boleh kita bersujud kepada selain Allah Seorang sahabat bertanya kepada Nabi, Ya Rasulullah, seseorang bertemu dengan orang lain, apakah yuhani lahu Apakah dia menundukkan badan? Ya, menundukkan badan? Kata Nabi, La bal, ya akhudbiadihi. Agar tetapi ambillah tangannya. Kalau berjabat tangan, tidak menundukkan badan, karena al-inhina al menundukkan badan itu bagian dari rukun. Ya, ruku dan sujud itu adalah ibadah yang hanya kita berikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nah maka mungkin boleh jadi kita menjelaskan kepada uh, saudara kita tadi bahwa kita menggambarkan bahwa ruku dan sujud itu adalah hak Allah. Maka kita tidak bolehkan tidak boleh berikan kepada yang lain. Kalau seandainya kita ingin memuliakan orang tua kita ciumlah dia. Ya, cium jidatnya, keningnya. Ya. Kita mau nga, apa namanya? Kita merangkul dia, memeluk dia, boleh. Ya, coba me mencium jidat orang tua. Ya. Sangat terharu sekali. Ya, Meng memberikan kesan. Tapi bukan dalam bentuk mencium atau berlutut di depannya atau mencium kakinya. Karena ini adalah bentuk ibadah orang lain Ya Tapi ini tidak pernah diajar Kalau Nabi kita Muhammad SAW Wallahutala'ala Barakulahu fikum Pertanyaan berikutnya uh, Ustaz bagaimana sebaiknya kita Menyikapi jika terjadi pelecehan kepada Nabi Misalnya Pembuatan karikatur Nabi Apakah Mengutuk dalam hati saja Atau kita diam saja Dan bagaimana Nabi Bersikap ketika mendapatkan pelecehan Orang-orang Quraish Syukur Iya <tuh> Di dalam pelecehan ada beberapa orang Yang pada zaman sekarang ini Melakukan pelecehan kepada Nabi Perlu kita uh, Pertama kita mengingkari Pelecehan itu tidak boleh kepada Nabi Kita harus membelanya Tapi bagaimana kita membelanya Apakah kita membelanya dengan berdemo Di jalan-jalan Sehingga sebagian kaum muslimin di beberapa negara berhadapan dengan uh, dengan aparat di setempat akhirnya ya menelan korban ini tidak bijak kalau seandainya kita membela kita bisa kadukan orang yang melecehkan itu kepada yang berwajib ya itu dalam bentuk pembela dan bentuk pembelaan lagi adalah kita menyebarkan tulisan-tulisan Bagaimana kita kewajiban mengagungkan Rasulullah dan bagaimana bahayanya melecehkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu Taala. Barakalahu Fikum. Nonton selanjutnya dari pendengar kita dari 081141 sekian-sekian. Ustadz bagaimana menyikapi lingkungan atau tetangga yang mengadakan maulid Nabi yang katanya sebagai bentuk cinta kepada Rasul dan bentuk share Islam pengendalian sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia ya, uh, ini adalah uh, semacam fenomena yang kita lihat dalam masyarakat. Pertama adalah kita sikapi dengan baik, bahawa kita katakan bahwa mengadakan acara yang seperti itu saya kurang paham. Sampaikan aja bahasa kurang paham. Yang saya pahami selama ini untuk mencintai Nabi itu adalah menjalankan sunnahnya setiap hari. Membaca sirahnya Atau membaca sejarahnya Boleh jadi setiap saat Kapan-kapan kita membacanya Tidak hanya sekali setahun Menjalankan Perintah Nabi setiap hari Di antaranya ada solat lima waktu Berjamaah ke masjid Ya Ini yang saya pahami selama ini setelah saya belajar Adapun dalam acara-acara seperti ini Saya kurang paham Maaf saya tidak bisa hadir. Sudah disikapi seperti itu aja. Ya, jangan dibikin alasan kalau misalkan diundang, waduh saya ada undangan di sana, saya undangan di sini. Ya, tetap aja dia akan mengundang kita. Tapi kalau sudah kita sampaikan bahwasanya kita kurang paham deh seperti ini, yang paham saya seperti ini, ya. Dia akan ke depan, tahun depan dia tuh eh Si A itu gak usah diundang Dia sudah gak paham dengan dengan acara kita ini Ya udah selesai ya Dia kurang paham Gak paham-paham juga dia pemahaman yang seperti ini sudah selesai Pokoknya kita sudah tidak ikuti acaranya Sebab Beberapa daerah kita melihat Terkadang masyarakat kita betul-betul awam Yang dia gambarkan Bentuk cinta kepada Rasulullah itu adalah Mengadakan acara tersebut Sehingga ketika kita melawannya atau menyalahkan mereka, terjadilah komplik. Dan ini tidak menjadi satu kebijakan untuk berdakwah. Malahan itu adalah bentuk ya, penghalang dakwah jadinya. Maka oleh karena itu uh, istilah orang berpandai-pandailah kita menyikapinya yang jelas kita tidak mengikuti. Ya, wallah taala. Berkelohu fikum Ustaz dan untuk selanjutnya pertanyaan dari hadirin e, yaitu berbicara ya berbicara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau membaca kisah Nabi tidak terasa air mata menetes e, kemudian pertanyaan Ustaz, lantas bagaimana kita menyikapi kemunif, kemunafikan Syiah Rafidho yang telah melaknat sahabat Nabi dan pertanyaan lain apakah Apa? boleh? Eh Kemunafikan Syiar Syiar Aqidah yang telah melaksanakan Sahabat Nabi dan apakah boleh bagi kita untuk berjihad membela Nya? Iya. <coughs> kemunafikan uh, ketika melelekan air mata dengan mendengar cerita atau membaca cerita Nabi perjuangannya itu suatu hal yang yang fitrah yang Allah berikan rahmah yang Allah berikan kepada hati kita. Uh, Adapun kemunafikan yang dilakukan oleh Syiah, ya, yeah. uh, ini sangat membahayakan. Karena mereka bagaikan uh, musuh di dalam selimut, menggunting dalam lipatan, sehingga kita tidak tahu, ya, yeah, masyarakat kita tidak tahu dan tidak paham sama sekali. Maka ini harus kita jelaskan. Bagaimana cara kita menjelaskan bahaya Syiah? Jangan Syiahnya yang kita munculkan, tapi Sunnah Rasulullah yang kita munculkan. Jangan kita mengatakan hati-hati dengan Syiah, hati-hati dengan Syiah. Jangan. Tapi apa yang permasalahan yang di yang dinaikkan oleh Syiah itu yang kita bahas. Mereka membenci para Sahabat kita munculkan bagaimana kita munculkan keutamaan keutamaan para Sahabat. Lalu di ujungnya baru kita katakan hati-hati bagi orang. Yang suka meremehkan persahabat jangan sebutkan syiahnya. Kenapa? Kenapa? Karena ada orang dia belum punya pondasi. Dia lihat, wah, oh, syiah ini apa ini? Orang ini kata-katanya harus hati-hati syiah, hati-hati syiah. Apa syiah? Dicari di, di, di internet. Wah, oh, bagus juga ini. Ya, akhirnya terpengaruh. Karena dia belum memiliki dasar. Maka oleh karena itu yang harus kita bentuk adalah pola pemikiran. Kalau mereka membenci istri-istri Rasulullah. Maka kita ungkapkan kewajiban kita untuk mencintai Umatul Muminin. Lalu di ujungnya baru kita berikan adanya orang-orang yang mengkafirkan, yang membenci dan seterusnya. Lalu bagaimana dengan jihad? Inilah jihad kita. Ya yuladinamanu, ya ya yulnabiu, jahidil kuffar wal munafiqin, wa'ghuz alaihim. Rara munafiqin. Jihad kita dehadap orang munafiqin adalah jihad dengan penjelasan, dengan dakwah, dengan tulisan. Jika antum-antum, baik ikhwan dan akhwat, yang memiliki uh, kepandian di dalam menulis, mulailah kita menulis di koran. Menulis uh, di majalah-majalah nasional di dalam membela sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah caranya. Ketika para sahabat, <coughs> ketika para sahabat meminta kepada Rasulullah agar Rasulullah memerangi orang-orang munafikin Sebagaimana memerangi orang-orang kafar, Nabi tidak mau memeranginya. Kenapa? Takut orang Arab mengatakan Muhammad memerangi sahabatnya membunuh sahabatnya. Nah, dengan orang-orang munafikin kita berjihadnya adalah dengan kalam, ya, dengan pena, dengan dakwah. Maka hendaklah kita bersemangat menjelaskan kepada orang bagaimana akidah. Maka oleh karena itu di dalam penjelasan tentang Syiah yang harus kita dudukkan dulu adalah akidah kita. Bagaimana kita akan memberikan penjelasan kesesatan yang jalan lurus kita belum tahu? Ya, bagaimana kita akan membayangkan kepada orang jalan bengkok, ya, yang yang apa namanya yang ke kiri dan ke kanan, yang jalan lurusnya aja belum tahu kita. Masyarakat kita belum tahu mana yang akidah yang benar. Maka karena itu perlu kita menanamkan kepada mereka Akidah yang benar, ya, bagaimana akidah kepada Rasulullah SAW, kepada para Rasul, ya, dan seterusnya. Wallahu taalaalam. Berkeluh fitum saat pertanyaan berikutnya masih dari hadirin. Bagaimana prinsip Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mengimplementasikan rasa cinta di kehidupannya, baik kepada keluarganya, para sahabatnya, dan untuk kaumnya? Kalau kita lihat di dalam hadis-hadis Nabi, Nabi langsung mempraktekkan bagaimana bentuk cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terhadap istri-istrinya. Beliau membantu dan memperhatikan. Istri-istrinya. Bentuk dari cintanya. Dia adil kepada istri-istrinya. Bentuk cintanya kepada istrinya. Uh, beliau. Melakukan. Terkadang aktivitas. Uh, rumah tangga. ya Itu adalah bagian dari cintanya. Bagian cintanya kepada. Anak-anaknya dia berikan, ya, uh, yang terbaik untuk anaknya, baik itu dalam uh, agama, dalam akhlaknya atau dalam kebutuhan kebutuhannya. Dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam uh, pernah makan di rumahnya Abi Ayub Al Ansari, lalu beliau pun membalas kebaikan dari sahabat. Dengan memberikan budak. Nah, kalau kita lihat ini sangat jelas sekali bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai. Cinta itu bukan hanya pemberian dalam kasih sayang, uh, tidak dalam bentuk pemberian materi, tapi juga adalah bentuk kasih sayang. Para uh, Nabi tidak pernah mengatakan tidak jika ada sahabat meminta tolong kepadanya, dan itu adalah bentuk kasih sayang. Wallahu Taalaalak. Barakallahu fiikum Ustaz. Dan pertanyaan kedua dari penanya yang sama, uh, saya pernah membaca hadis Nabi sallallahu tentang kesyirikan, yaitu wahai manusia takutlah kalian kepada syirik karena sesungguhnya syirik itu lebih lembut daripada semut. Bagaimana penjelasan tentang hadis ini Ustaz? Ya, ini namanya adalah uh, syirkul khafi. Ya. Syirkul khafi itu syirik yang tersembunyi. Ada ulama yang membagi syirik itu terbagi kepada dua kepada tiga syirik uh, akbar syirik asgar syirik khafi Ada ulama yang membaginya kepada dua aja syirik akbar syirik asgar syirik akbar itu adalah syirik jali syirik asgar adalah syirik kafi. Uh, dia lebih halus daripada semut pada malam semut hitam, pada malam yang gelap, gulita dibayangkanlah Nabi Alaihi Wasallam syirik kofi ini yakumur rajulu yusalli fayuzayyinu salatahu linadar rajulu ilahi seorang berdiri, dia mengerjakan solat lalu dia menghiasi solatnya itu disebabkan orang lain melihatnya bagi kita Yang melihat orang sholat tadi Boleh jadi dia memperbaiki sholatnya Karena memang dia ingin, ya, Mengerjakan sholat sesuai dengan sunnah Akan tetapi Karena begitu halusnya Syirik khafi ini Dia akan bisa merusak Ibadah seseorang Gara-gara orang lain melihat ya, Ada seorang dia bawa bersedekah Bersedekah boleh jadi dia bersedekah untuk apa? Ingin dipuji. Seorang yang berilmu. Dia berilmu, menuntut ilmu, ingin dipuji. Agar dikatakan sebagai alim. Orang yang berjihad. Supaya dikatakan sebagai orang yang pemberani. Ya. Sangat. Maka kalau karena itu. Bahayanya yang diantakut oleh Nabi. Uh, yang paling aku takutkan kepada kalian itu adalah syirik khafi dan syirik khafi ini diantara ulama menafsirkannya dia adalah ar-riya Wallahutala'alam dan satu pertanyaan terakhir set dari pendengar kita dari 08219326 sekian-sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana menyikapi orang tua kita yang selalu menolak Kalau kita sampaikan tentang sunnah Rasulullah Bahkan selalu marahi anak karena mengikuti sunnah Rasulullah Dan bagaimana cara kita mengenalkan sunnah kepada keluarga kita Iya. Yang pertama Bersikap dengan orang tua Tingkatkan pelayanan setelah kita mengaji Kalau kita sudah memiliki penghasilan Yang biasanya Kirimnya sekali sebulan. Setelah ngaji kirimkan sekali seminggu. Maka orang tua bilang, wahdu masya Allah. Setelah anak saya ngaji ini, ya santunnya semakin meningkat. Bagus juga ni pengajiannya. Ya, itu yang harus tingkatkan dulu. Pelayanan kita kepada orang tua kita, santun kita kepada orang tua. Jangan ngomong-ngomong tentang sunnah, tentang apa, gitu. Ketika mereka sudah Senang dengan kita Mereka insya Allah akan menerima apa yang akan kita arahkan Tapi setelah ngaji Lalu kita melihat orang tua kita semakin belum menjalankan sunnah Semakin muncul raut wajah kita yang tidak senang dengan orang tua Ya, Kadang-kadang disuruh menyuruh ini ah, Saya nantilah, saya mau pergi ngaji Suruh-suruh suruh kerja, suruh ngaji, mau pergi ngaji Begitu terus Akhirnya orang tuanya sudah tidak senang dengan dia Makanya sikap orang tuanya akan tetap memusuhi dia. Jadi kunci dengan orang tua itu setelah kita ngaji ya, tingkatkan pelayanan kita kepada orang tua. Insyaallah antum akan melihat keajaiban setelah itu. Ya. Yang tadinya kurang senang membahas melihat kita sudah berubah nanti akan baik dia insyaallah taala. Iringi dengan doa. Kalau seandainya kita belum bisa berbicara dengan orang tua kita, mendawahinya, iri dengan doa, nampakkan sunnah kepada mereka, ya insyaAllah nanti akan berubah. Wallahu tala'alam. Ta